بسم الله الرحمن رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم دي قران دو موزو مطالب او اهم مسلې چې کوم قران کې کی ذکر کیږي د هغه په مختصر تذکرہ وشو چې موضوع د قران هغه توحید دغه د کارا دا اهم مسلې هغه قران کې ذکر شوی او هغه اهم مسلې ټولې اتم مسلې دي توحید رسالت حقانیت تو قران اثبات قیامت او دغه د فقره به جهاد جهاد د فقره انفاق او له تنظیم او آداب دا تغټه مسلې به ور قصي او څو خبرې هغه نورې وشوي هغه د قرآن د فقره توحید زد چر نو هغه شرک ته شرک په ډیر قسمونو باندې دی لیکن دا د چې مختصر دغه خلاصه او نچور چې شرک په دوا قسمه دی اعتقادی او فعلی دا تذکرہ مخکوسه او او شرک اعتقادی هغه په قسمه شرک فی العالم شرک فی الدعاء شرک فی تصرف شرک, فلدعا شرک سرکل عبادت اعتقادیک د غیو مصاند تحریمات ول عبادت او تحلیلات ول عبادت ځان ما شه حلالون حرامون د نظر تذکرهم په غی کوششوا زکات نظر عبادت او عبادت یوازید یوال حق دی دا مثالی وقران کې بیانېږي نن چموږ کوم مسله بیانو مختصرا ناغدا چې الله رب العزت خرد شرک اوکه لیکن دو مشرکانو قسمنا غسودی شرک قسمنا په معلوم سل شرک فالعالم په دعا فالعبادت فتصرف وغیرہ نو مشرکانو څومره قسمنا دي نن مفکثر دغه تذکرہ کو چې قران کې الله رب العزت سو قسم مشرکان ذکر کړي اوسو مشرکان ډیر زیات دي سو ګورې ته سیده کوي یو قسم دا شو یو جنه هغه ځنې کسان غوا ته سیده کوي نو بلدا شو سو ګاډه تا سو ګوډی تا لیکن قران کې چې کوم تذکرہ کړه نو دیاغی سلور دی سلور قسم نه سلور قسمونو او سلور قسم مشرکانو تذکرہ الله قران کې کوي یو ته ویل کېږي مشرکین بیل بل ته ویل مشرکین بیل بلتو علی کی گی مشرکین بالجن بلی فیر قیلتو علی کی گی مشرکین بالعباد آپ پاکی بیٹول داخل دی غنیکان دی او کبادان دی دا سالور غڑ قسمونه دی او د گی تذکیره قرآن کی وکی گی قسمون اے خب ملک اسنگا ماوی دیر دی وشرکان ډیر دي سوګوشه ته سیدک یو سوګبل شته لیکن قران کې دغه سلو ورو تذکیره کړی دی ا دو دو عبادت طریقې بدل بدلي او دغه نیکانو بندګانو ګوتان ځال نه جوړ کړی دی او دغه عبادتونه به وکول ما الله رب العزت د څلور واړو تذكيره وکي چې څوک د فرشتو په عادت کوي د فرشتو ایز بذکر کوي چې دا هو جز مخلوق ته تابعدار ستوري نو ستوري په کې دا خو مخلوق ته ستوري نو رسوغمای جنات تذكيره کوي دا خو مخلوق ته عاجز د بندگانو بندګانو تجربه کوي د چاچا بندګی شویل د او اوجز به ذکر کې چې تاسو عبادت تا غا کوي چې اغه عاجز مخلوق دی م محبوب خو عاجز نه وی او قادر وی على طاقت او قوت حاصل په سيزون باندې نو تاسو ځان نه لګای مابودان جوړ کړ دین او دا خو د عبادت خاندارانه دي او دا غشت نیکان بندهګان چې دوی چې هغه عبادت کوونو خپل جین مطابق بیاغه هغه ته الهوي دا زموږ الهاده اصحاب اندگی نو بلکه علاب ورکوی ازمونگ زروتونی کې دے مونگ لپکاری گی نو مشرکین بالملائکہ آم کسانو او دیتا بودی اللہ لونوی صرف تاسو سویاتون رواراوی لکر سورت زخرف تاسو لکر رواراوی الیه و رد و سپاراں جهد د کسانو بغیر ته د فرشتو ته د الله لونه وی دغه یت بار سره و به د غی بندگی کولا صورت تزخرف الی رد سیپار آيات نمبر 19 وجال الملائکه الذين هم عباد الرحمن اناسا اګني دو غفرشته چې هغه دي الله مخلوق دي دي الله بندگان دي اناسا جنکاي الله وي اشهيدو خلقهم اشهيدو خلقهم دوه چې دا جنکاي دي نو دو حاضر دیغه په پیدایش کې اور پسې آیات وقالو لو شارحمان ما عبدناهم لو شارحمان ما عبدناهم دته وداوي چې موږ د دو بندگی کوو نو دا بندگی هغه زمو حق ده دوبه فرشته ته د الله لونه وی او د عادت به کو دا سورته سبا تاسو لګراوړوي د دوی عبادت شوه د زکات الله الله رب العزت نه تپوس کی سورته سبا و مېقنوت سفارا آیات نمبر 41 وَيَوْمَ یاخشرو چاللی ستااللی یو اخشرم جمع اوځمنې چې را غړ بې الله رابل دا ثُمَّ يَقُولُ یقولو ن الملای کې لا یااکومکانو یا بدون فرتونو بیا اللهطببوسو کې دی کسانو ستاسوې بعد کو حالو دووبې صبحبحانه کا انته ورینا مندونې ته زمون ولی دا خلک نه دی بلکانو یا بدون جن بلکې دوغ بندې د جناتو نو الله تن تاسوګه کوي چې د دوی عبادت شوه دي د دوی بندگی وکول نو الله بیا او عجز ذکر کوي ګور هغه په خپل وی سبحانه انت ولينا من دونهم دتاسو سوره مریم صفاره مو سیparat سوره مریم اغه لګره الله رب العزت د فرشتو عجز ذکر کوي او ټوله نو عچا او جبريل نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته چې ته زما خوا ته ډیر ول نراضه جواب ورکې سورته مریم آیات نمبر 2 ایاات نمبر 63 64 ومان تنزل الا بامری ربک نراکذی گومنکتا الا بامری ربک مگر په امر د ربستا چغم ته حکومت کی نو دبل تابعې ده سوچ چې د بل تابعین نو غو اعلان نشي کیده نو تاسو څنګه د عبادت کوی او دغه سورته بقره دا تاسو ورول لو دې د فرشتو هیڅ د الله ذکر کوي او ډېر بهترین انداز سره والله ماده الاسماء الله سماره همل الملائكه فقال بيوني باسماء هاولا ان كنتم صادقين قالو سبحانك لا علم لنا ابر سو فرشت نحن نسبح نحنو نحن نسبح بحمدك ونقدس لك موږ تسبیح بیانه استاد رد حمدنه پاک وي تعالی را یا تا پاک غنو د هغه یو نا استاد یې دی و جنه دا کار کو الله رب العزه تو انی اعلم ما لا تعلمون چې د بل تسبیح کینو اسنګ الهادیک یو نحن نسبح بحمدك ورا فرشتې د بل احمد کوي او بیا الله ورته وی نی عالم ما لا تعلم ز په پیغمبر تاسو نه پیګې نو هغه پخولو وم وی لا علم لنا موږ نه پیګو الہو هغه چې تاسو په حال منی پوي کنه نو تر فرشتې با دکې دا هو تاسو په حال منی پونه دی الله <سؤال> وی تاسو نه پیګې نو هغه پخولو وم وی چې موږ نه پیګو لا علم لنا الا ما علمتنا ابل دو دومنې چې کله چې امر باې تااله را شي او ګبراهټ پې را ځي او کله چې ګبراهټ را شي دغ به الا نه شي کې دی دا صورتې سبا تاسوه وړې سبا پ نه مخکې والله تنف شفا د اللهلی من ا نه له ح فظ قلوې ګ لې کړی شي د دو د ضرورونونه قالو و به کو ما دا قاله رببه کو لپاسنو ته و بپاسئ الح لی ول کبیر الله تععالی وي ک كبير وئ نورمقرآن کې پهز بره شي دا خو یو عجز مخلوق دی جز مخلو کې بعدت ته اوڅنګه کوئ او دا الله مقر کړدي په کارونو باندې هغه الله په کار کې لګول دی لک تاسو مخک لا شئ آیات نمبر دے ستنوے قل من کانا دول لجبریل فا انہو نزلہو علا قلب کا بی الله اللہ اہو بی اذن اللہ راگل لے دبل تابے دیکھ دارن سورة علی عمران تاسو گو رہے اہو رب العزت پکارون کلو گو لی سورة عمران کله یو کار لرليږي کله بل کار لرليږي وګوره دلته چې هغه زكريا عليه السلام ته فرشتي راو لګلې فنادت الملائکتو وهو قائم يصلي في المحراب آيات نمبر 39 علي عمران هغه قارون کي لګي دل ل الله تابيدي مخلوق مخلوق دی فنادت الملائکتون دلته راغللې قالتی یا مریمو، بیا بل راغله او اذ قاله الملائکه ويا مریم ال تراغل مریم بیا اذ قاله الملائکه یا مریم ده الله طرفنا او خلقو ترازی پیغامونه راوړي او سورت مریم تاسول ګراو ګورای مریم داغه ده الله طرفنا مامور دې پکارونو باندې نو مابود څنګه چې دې بل کار کوي د بل آرډر پابندي سورته مریم آیات نمبر 19 قال انما انا رسول ربك لاهبلک غلاما زكيا انما انا رسول ربك دلتا ګوره سرګندش ز استاد دې رب ربستا د د سرګندله شستاې خو طبی وي که نه چې دا دې بلط څنګه د بعدت کوی ان مع رسول او ر دا قرآې دی توافت همملائهتهافت هم ملائق ظاهر د معمور دی په کارونو باندې کارونو منې اللهلهګولدي چې کارونو منې الله لګولدي نوستا ما بو څنګه صورت د عام یا نه انام آیات نمبر 93 ګور ډیره یا تو دی ولاو ترای ذالمون فی غمرات الموت والملائکه تباسط ایدیهم اخرجو انفسکم وره فرشتو هغه تا لاسونه چې نغه مخه تکړدي وی ور تا اخرجو انفسکم په دې باندې مامور يزربون وجوههم وعدبارهم نورایتونک رازیم مغاو تعبیدی اللہ چیزکار لولیگی فلانکی فرشتی روح, روح رواخ لنو الترسید لی فلانکی روح رواخ لنو الترسید لی او يزربون وجوههم وعدبارهم تا سورة مدسر لگ روانوان تا سورة فرقان وقت روانوان تا فرقان ې فر شپاره نور دې زونې دی لکن دا تا سره دا خواجز مخلوق دی الله رب قاله نه لا لی قان لوله انجلل لی ن ائ ک او نه رارب به نه پې یو ن الم که تلا پوه یو جل مجرین او پې یو ته شق پهسمما او بل گراہ و حکم کی قطر عزین و علی راجی الله اللہ ورطوئی ما اللہ قادر لے ادا ہو آجز مخلوق تے چاہ آجز مخلوق تے مستاذ ضرورت چین اغاق سنگپورے کئی اغوبہ مامور دی دلتا ہوم آلتا ہوم صورت مدسر روارا ویتاسو صورت مدسر اہی کم دکا تذکرات چیدا ہو آجز مخلوق تے ده الله په کارونه کې لګې دله چې الله ورته کوم کوم کار ویلې اقای کار کوي بلکې ته خدا اوس غار ندي تسنګو آیات نمبر ده آیات نمبر 30 عليها 19 وما جعلنا اصحاب النار ملائكه قرذلتا ملائكتن ټکې دې نو دې ګرځولې منګه واکداران د وري الله ملائکتن ماف مگر فرشتې فرشته واکداران دیکان افارشته به تر تاسو کوي ما سالککم فی سقر داسه غچلې ور پسې سورته ملتصلو وړاند وروړا سوره ملک دینل مخک سوره ملک دا سفاراده شورونه آیات نمبر 8 کلما اولکی افیا فوج سالهم خزنتها المیاتکم نذیر قالوا بلا قد جانا نذیر فکذبنا سالهم خزنته دا هو چوکیداران دي دا الله رب العزت هغه مقرر کړي دینو چوکیدار څنګه الهه جوړی دی شي دا سورت زمر تاسولگ روارو ایک فمن ازلمسی پارا سورت زمر فمن ازلمسی پارا شاہی کخا سرگن الفاظ دیک سداخو اللہ پا کارون منی لگو لینو تسنگ ورطا ہلاوائیں دايات نمبر 71 وقال لهم خزنتها لمياتكم رسل منكم جننت من, من مقرر اور پسيه اغا پ جنت من مقرر حتاي دا جاءوها وا فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم خزنتها امرات تخچو کی داران فرشتين دور پسيه سورت مومن په دې پسې دا تاسو لږ وګورئ او ارشی پور تکړه ده حاملین د عرش دی او تسبيح ويه او مؤمنان لپاره دعاګانی کې آیات نمبر 7 سوره المؤمن الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويسرفرون للذين امنوا داو قانون دي يحملون يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون ويستغفرون فَخْفِرْ لِلَّذِينَ تَعْبُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكْ او دی کار کی لگی دل لی وَقِهِمُ السَّيَّاتِ وَمَنْتَقِ السَّيَّاتِ وَمَنْتَقِ السَّيَّاتِ وَمَنْتَقِدْ رَحِمْتَا او کار کی لگی دل لی کارونہ کی کارونہ کی نتسنگاو ہے چھے دا معبودان دی و دا علیہ دی نا دا معبودان و نه دی علتہم جلتہم جا اللہ پا کارونو کی دی علتهم دے اللہ پاکارونو کی دے نا دلتا غدی چاہت دروتون پورا کولی شی انا علتا پورا کولی شی نورم پرانک کې ډیر دے کې دا سورت قاف تا سلگ رواڑا وائن سورت قاف ایجا تلق المطلق یانی آنی, آنی الیمینی وانی شمال قائد خوی اوگی اس دا فرشتی دي کانا و جاک کلو نصر ما سائق و شهید آیات نمبر دی اکتیس اکیس نوان الیمین وان الشمال قائد عدلتهم وجاد کل نفس ماہا سائق و, ما و شهید جوازی دایا تونن دی اچکم مارا وڑول نورم قرآن دا دینا ڈکتے دینا پتولے گی دا دایا عجز مخلوق تے دا رب چې پاغا چمنه چا جګه فرشتو عبادت کوي د فرشتو بندگی کوي دیم کې خلق جګه د ستور بندگی کوي ستور عبادت کوي نور او سپوږمۍ او اکثر ستورو او اکثر علماو مفسرین لیکي چې سابئینو دا کار ډیر کوي د ابراهيم عليه السلام وقتی هم دا خلق موجود ہو چاگا سورت بسیدی کولی او صحابین او هم کار کار تا تاوزا او من سپارا رواروائی شبرائیم علیہ السلام پاویمانی عرد کی او من سپارا سورت عنام او من سپارا فلمما جننا آیات نمبر 76 فلمما جننا عليه الليل راء كوكبا من قال هذا ربي فلمما فل قال لا احب الافيلین سرګندریل دا شکانہ افالان چګم غایب کیږي نه رسین غیلاده کله موجود وي نه ساز ضرورت پوره کوي او چلاڑ نه به بس پوره کوي اور پسیش اواز پوم ما فلمما رال د دلته ای جو څنګه شو دوبیدل دیماین کلابات رازی او اقمر الانقلابات راضی غیلانی شکی دې الله من انقلابات ته زمانه نراضی زمانه انقلابات غلا ولي استور منو خل انقلابات راضی نو کاله کار کیږي نو کله پټیږي سوغمه منو من انقلابات راضی فلم مار القمر باذغان پړکیدونکې قال ها ذا ربي فلما فل قال لئن لم يهديني ربي لا اكونن من القوم الظالمين دلتا دا خبر سرګند شو ذان استوروم دوبیگی سپوگماینوم دوبیگی فلم مافل او تولنا غدتنا پدیک نور دکنا مددی ایجذوم فلم مارا شمس بازغه تن قال هاذا ربي فلم هاذا اکبر فلم ما فلت قال اقوم مني بريء مما تشركون داو شرک وکنا او دلته و ان شاء الله الله او رسول بيو چې څنګه ژوند د استری ابراهيم السلام په غوونه رات کئ تاسو ما يا روې د خپل ما عبادتونه چا ولاس شر او خیر نشتا نه يريږي زماده ما عبادت نه چې دغه پلاسکې وكيفا خافو ما شرکتم ولا تخافون انكم شرکتم بالله زم ما عبادت نه نه يريږي چې دغه پلاسکې خير او شر دواړه دي ا تاسو ما یو روایت هغه چانه چې دا هو په لاس کې هیڅ هم خافو څنګه یو یریګم دا دی هو ګرځه اته سوره النمل لګرواړا او هو د هد هد مخلوق دی او الوزی مرغیدا اغل نه راځي اغل ګټ ګټ کسانو جاغو ترتیب و طریقہ پاغیمانی ردو کچی دا سنگا خلق دی صورت النمل دی سبا دا قوم تذکران آیات نمبر دی تیس انی وجدت مراتا تملکهم و اوتیت من کلی شئی و عرش نعظیم وجدتها و قومها يستدون للشمس من دون اللہ و تاقو غلط خبر دا و زینا لهم الشیطان و شیطان دوت دامل خسکړ دې ودې په الله یا صدول الله الذي يخرج الخبء في السماوات والل ودې په ځای چې د الله عبادت ولې نه کړي دا هو عجز مخلوق دې ودې هیڅ د الله ذکر کوي د شمت کوبرت اذا سماون شقط ودن جو منقدرت دا هیڅ شو کنه څه مطلب اذا سماون شقط ادارنګي د نجومن قدرت اذا الشمس كورت ته نور ته سیدی کوي ته معبود وين د شمس کوبيرت نو بیا وسل سر کوي سورۃ سیدی کوي د نجومن قدرت داو ختم شکنه او دته صراحتن حکم راغل له چدا کار کوي حامیم حامیم سیدت حاصل کراوله چې دا تاسو کوم کار کوي اخته کنزد کنزد صراحتن رد دې ندير پټولګی دا چې د دې عبادت ول موجود کنا ځکه یو رد پی عبادت ول نه وی نو به صراحت رد ته حاجت نو نو رسول وګمه عبادت ول موجود آیات نمبر دې 37 حم م سیدا فمن ازلم سفارا امن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر ومِنَايَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ دغه د وحدانيت د توحید نخېدی معبودان خونې دی ولَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ سیدا مکوې نور سیدم او نس بوغ مای تا چې چرکو واسجدو لله الذی خلقهن واسجدو لله دا هو د الله تعالي مخلوق دی تاسو دې ته شیدا څنګه کوی واسجدو لله الذی خلقنا لو خبره راشیک دا وختو شی یک قربه سات وانشق القمر غرا وانشق القمر چې دوه ټوکړی شونه غیلاک نشی کېږي غایتیږي نو غیلا نشی کېږي دا مخلوق خل قون نه وسدون اللهله دی خل قون نه سیدیو کو غزته چې دا مخلوق پیدا کړ دی ان کو یاو تابدون دا جز مخلو دی الله دغو د دو جز ذکر کو دا خو د الله اللهطبع کرد دی داسیدونونه تا صورت اراف ل را وړئ تابی او جز نورم بیر ډولو کې د دې اې چې ځ الله ذکر کوي سورۃ اعراف اتمه صفاره سورۃ اعراف ايات نمبر 54 ذی رکہ اللہ رب العزه اخبل طاقت قوت تذکرہ کی ابے وئی چی دا ټول دغه مسخرات بامری سمن سرګند الفاز واضح الفاز و الشمس و القمر نورس پومای و النجوم استور مسخراتن د امر داغا نو تابع سنگا چین آغا بل تابع رئی آغا سنگا الاغ معبود کر ته تو آغی تشیدی کئی داغ سورت آیات تاسو گو بېلکل ان الله دین ان ربک لا یستګبرون ان عبادتہی او پخپل د الله عبادت کئ تعبید د الله او بندگی د الله کئ فرشتې هم د الله تعبید او د الله عبادت کئ دغه تسبیح او یاغه تسیده کئ نو تاسو هغه ته معبود وئ د سورته 19 او 54 سره د سورته 19 طاب مخلوق اغه یانه شکل ستوري الله رب العزت داغه تذکرہ کئ آیات نمبر 5 والذي جعل الشمس ضياء وجعل القمر نورا وقدروا منازل لطالعه معدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق ګورن شمس او نور له رنا ور کډ دا نورانا کلا ته محتاج دي سپون مې لوم رنا ور کډ دا غلې منزلونه مقرر کړ ما خلق الله ذالک الا بالحق له خسارګند څخه چې دا عاجز مخلوق ته او عاجز مخلوق ته هغه اعلان شي کېږي نو کوم کسان چې غو مشرکین بالقواقف دین دا پغومه نه رد او یو دتچنا مشرکین بل جن درې مډرا درېم قسم مخلوق مشرکین بل جن جناتو د عبادت به او جناتو ته خپل حاجتونې پېښ کول تاسو د سورته انام اتم سفاره لګو غوړی مشرکین بل جن دام یو ڈلو چہو دے جننات و عبادت کا اوٹ زددو پن نم مانے و نظرون ورکول سورت آنام اعتما سفارا آیات نمبر ایک وَيَوْمَ يَخْسَرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَاشَرَّ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالُوا لِأَوْلِيَاءِ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَسْوَاكُكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا وَفَسِ يَا مَاشَرَّ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ نَبَأَ الْآخِرَةِ وَالرَّاجِمَةِ بَغْوِي قُطَاسُوا جَاؤُوا بَل نَّدَرُ فِي دَاهِيَةِ أَسْتِينِ اووبه په خپل با اقرار وکړي ربنستم ته بازونه به باځي جواب الله خو دو دي اغست کړي ودوم او د جناتو عبادت وکاو او دو هيصادار مقرر کړو تاسو دغه صورت یو پانو رستو واړه وي چې دوی جنات ایا سدار مقرر کړو آیات نمبر 100 سو دغه سورته انام آیات نمبر 100 وجعلو للہ شرکا الجن و خلقهم و خلقوا له بنین و بنات بغیر علم وجعلو للہ شرکا الجن دو ګردول لی الله سره برکه ولږ لله الله سره شرکا برکه ولا الجن جنات و خلقهم الله خدا په لا کې دغه مخلوق ته وخورورکوولهغو بنی نه جوړی دو په دروغ الله له او او له جوړی اللهله من او لونه بدلله الله خو دی نه پات دی مته خ الله او صاح بتون وله نو جنات دو دغې عبادت کوي غوته چېغا ن خپل معبودان وئ او چغ وي او لماللی شفاوله روانو شپه و یاځي کې راغله نو بیا دغه مشرکانو داواد کویا کبیر الوادې <سؤال> جارک شپه و په paramagnetic او کو داواز غونې کولو چارچا پیرنه به ګټ راتلیک له شيطانا مسلطو کنا دغه اکی دې خرابوله ودې جنہ ته عبادت په هم کوه او یو هم نا موږ هغه نوای پناه موږ غختله پناسه مطلب د چکو مالا کې ونه بتل نو د هغه لاکي پیریته به आवाज وک غدي علاقه مشره زمو خیالو کا استاله کې ترا غلیو ما خوب هم خوشاله او دو بچانو هغه ایمداد وروخت ایمداد خو به आवाज یو لنه غاړې دو شرک ته او امداد عبادت ته غير الله نه غختل دا شرک ته وجالول الله شرك قال جنن و وخلق له بلل الله رب العزه ذ جنات او اجز بیانې یو خدا مخلوق دې وخلقهم الله پیدا کړی دا جنات نو مخلوق اغه څنګه معبود کړي دې اغه نتا سو معبودان جوړا وای او بل دا چې هغه مسلط کې پکارو نو باندې انبیاء اوتینا کارونا اغسطی دی که تاوزدہ سورت انبیاء لگ روانوائی سورت انبیاء نورم ڈیر زوننی تی لیکن سورت انبیاء روانوائی تی آئی کی حدوک کارونا کردی اور سوک چیدے بلکار سوک چیدے بلکار کئی نو اغا خو اعلانی شی جوڑ دی آیا نمبر دسی بیاسی می شااتې من غسوونه له عملو عملند دو نه ذلك کانا له هم خاف ځین اوې درابو کې ملې را دا خو انا مسللتې خو کسان مسللتو دا دوه خپل وا کې اختیار کې نو دارې تا صورتې سبا لګ را سورت سبا سورت یاشین پس نمخ کی فاطر او فاطر نمخ کی سورت سبا احیل کہ اللہ رب العجد دقا تذکرہ کی سرگند تذکرہ دا آیات نمبر دے بارہ وَلَى سُلِمَانَ الرِّ حَقُدُو وَعَشَهُرُونَ وَرَوَحُ وَعَشَهُرُونَ وَاسَلْنَا لُهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ ورا سرګنده خبره من میا ملبین ایدیه بیاذنی ربه ګول د سليمان عليه السلام ته وکړ دی الله بیاذنی ربي و میا من زغ منهما عن امر ان نذوق من عذاب سائر چې څوک کوښک د دونا زمون د حکم او بس کوغه تا عذاب دور وره دا مخلوق پېژاند د عذاب نه نش خلاصول نه اور پس یو عاملون لهم معاشوا مما حاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات لګیا د سوق ته نو غل نقشه نگار عبادت خاني جوړي اسوق خانه کوله جوړي سوق ته څو لوي له دنګ دنګي کټپي دا خو دزګراندي ګراندي ادارنګ درياب کی غوپی ویندغه مانګیان دي هغه څنګه مابوت جوړي ده شي دغه ابو نوګه ګرځینو مانګیان سلل دیوالونو جوړې مېسران سلماس شل، دوران سلل خاناکونو جوړې دارنګ چين اغاټ کټپې جوړې کولاران سلل وګورا زنه ځینې ځینو اغا ګران دي زنه دزګران دي زنه مانګیان دي زنه کولالان دي اوسام او بودان دي چې وبا خور خدادا اوسام او بودان سلل دا ولګي ځن له په کارولو کې ور پسې دا غو مزید څنګه او عجز مزید عجز هغه څنګه السلام په کار کې لګول لید او سليمان عليه السلام ورته ولار دي هغه ون مرګ راغې اسبات او تنيشته مستمعبود دي نو دته دومره په تنيشته کې سليمان عليه السلام نه هغه سه خطل لیک نشته پکې اللہ وئی فلما قضینا علیه الموت ما دل لهم علی موته اللہ دعبت الارض تاکل من ساتک فلما خر تبینت الجن و اللہ کانو یعلمون الغیب اما لگیسو فی العذاب المحیم سمر سرگن الفاظ دي واضح الفاظ ما دل لهم علی موته ما دل لهم علی موته دا مر خبر ورنک دوتا ہے اللہ دعبت الارض مگر یہ ہوئی قال ارتم پتن او خلقت او خلا د ارتاوش کله چه پره وته د یو مطلب داري خلق او تخارش لا جنات عالم الغيب وينو مالبسو يا جنات او تخفل حال خارش وتبينت الجن الله کانو يعلم الغيب دا داخل عاجز مخلوق ته اتره پاسه عاجز مخلوق عبادت کي بندگي کي عاجز مخلوق سار سرات او روح دعوت ورکړي الله تعالی حجزان اومدي او الله ته دعوتوم ورکړ دي منېم خبره دتا سوق سوره احقاف لګو ګورئ سوره احقاف د حامیم سپارام وَيَصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَزَرُوهُ قَالُوا أَنسُتُوهُ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرٍ كَرَوْا وَلَوْ إِلَى قَوْمِهِم قَوْمِهِم مُّنذِرٍ أَسَوَّ يَٰقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ سُورَةُ الْأَحْقَافِ آيات نمبر 37 دا 30 29 30 آيات نمبر 29 30 ورغوس یا قومنا عجيبو داعي الله او دي الله دعوت ورکې تاسره د دې داغه خبرو منه دې ترای شي و تاسو څنګه ما بدانسل او اي عجيبو داعي الله ثم الصفات ستر خبره را یا قومنا عجیبو داعی اللہ دادا اللہ داعی خبر اومنی و آمنو بیه یغفر لکم من ذنوبکم و اجیرکم من عذابنا لین سمرا و عجسلا او تاسو ورپسی صورت الجن لگو گوری دعوت الله اللہ رب العزت طرف تور کی اثر پاسه غوت ما بودانو اي اغه د تشرك وي يهدي الى الرشتي دو نمبر ايات ان سمینا قرانا عجبا يهدي الى الرشتي فامن نبه ولن شرك بربنا احد وانه تعالى جد ربنا متخذ صاحبه ولا ولدا دل دسو اي فامن نبه ولن شرك بربنا احد وانه تعالى جد ربنا متخذ صاحبه ولا ولدا دیر اچت شان در رب زمونگا نئے بیبیشتے نئے بچے اشتے چاچی بیبی ثابت کرده یا بچے ثابت کرده یا صفیح ہونا او قمقل لی زمونہ قمقل او بیاغو پخبر ہوئی مخیبہ مونگی اس تاورتا گرزی دو او سبا رکی جنو شغلیر اوامون پسی را خلاسی شي یو تند شغلونه ځان نشي بچولې نو دلته دعوت الله تور کوي بلدا چا الله والا صدا ورکي نو هغه نه ځان خلاصول نشي اغه چې برخي د اسمانونو تا فاطمه او شهاب ثاقب مستور اور پسيولږي ما غستور نه خو به ځان نشي خلاصول کېنا سوره ملک هم دغلا ستوره زری سره الله د افاظت حفاظت کړل دا شیطانان برخي چې وګخاره نه کوي نو ستوره او په صلاح خلاشي ګوره عذاب نزان مش خلاصوله اقم سم دي نو دعوت الله ور کوي لن نشرک بربنا حدا نوروندی را اتنه دي چې پدغه من دلالت کوي ګوره فرشته عاجز مخلوق ته ماغه حکار کی مصرف دی الله په قارون کې له ګولې دا جناتو معجز عجز مخلوق تے کانا داوان اللہ رب العزت پر قارون اکلو گولی لگیا دی سمطلب دا عجز دی دونا خلق و قارون اغشتی دی سلیمان علیہ السلام کنے قارون اغشتی دي او دو دعوت ور کردی اللہ رب العزت طرف تاک او دو دوکی کم بد دی دو پخولوی کنا وانا منا صالحونا و منا دو نظالک او چه کم بد خلق تک نو چاہو برگو اکتارین لختل نو اگو پز حسطوری رخلاشی دی فاطبا و شحاب انفاقر نو دینه معلومش لطول خبرونا چه دا عجز مخلوق ته کله اگه بل مجدوری کئی کل عذاب نظام نشی خلاصولی او کله د الله طرف ته دعوت ور کی. دا څنګه د عبادت حقدارانو سره بل اداله چنه هغه مشرقین بل عبادت او دې کې چنه بل عبادت صالحینو غډیر دي دی. سلورمه ډاله او دا ډیر دي دی. دوه مختلفو کسانو بندهګانو کړدنو الله د سونو مناستي د قران کې د چای شکلونو جوړ کړی د چې عبادت کوي او صفات دی اولوہیته او تو تور کوي تاسو دا څنګه نو د ټیکي چې بندگی چې شې ودا نو د امبیاو شې ودا لکه ایصال السلام عذير السلام او د حضرت مریم هم دو دا دغه عبادتونه کړی دي الله رب العزت په داغو عاجز ذکر کې قرآن کې چې را پاسې د مریم عبادت کړي د عیسی سلام عبادت کړي نو دا خو د الله بندگانو چې بندگان دی نوته داغو هغه ته معبود څنګه وای داغو ذکر کوي نو سو کو زهر السلام ته وی وقالت العزير وقالت اليهود عزير الله وقالت النصارى المسيح ابن الله الله يذا لك قولهم بافواههم ذا فضل الخبر ده دي حقيقه نشطب عدده د کدا وختہ علی هدی تعوذا سوره مائده شپگم سی آیات نمبر 72 لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم صفاستره الفاظ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم کافر جا کاسان چغدا وي الهی چونغه مسیح ابن مریم دے انا که خطاش لای و قال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربى و ربكم او دعوت اعبادت او که عبادت او که رب زماده و رب ستاسو بالله فقد حرم الله علیه الجنة و مأواه النار دا او شرک دے چه تاسو بل ایلا گنائی اور پسی تاسو د آیات گور ادی پسې متصل داؤن کافر دی چه حسال سلام تایلاوئی داؤن کافر دی لقد کفر الذین قالو اناللہ الله ثالث سلاسا حالتا جاغیرت سنگوکا اغه په خپل او ابو الدوله ربي و ربكم نو څنګه غتاه علاوه تاسو دا رد پاکستانو چهبا مشرکین بالعباد دي او بیا نیکان بندگان دل رد څنګه کی تاسو ان الله 336 الله درې درو نا مریم عیسی الله درې نو درې کې او الهاده ان الله 336 ورپسې وما من اله الا الله وحده ثغر درس الله يو د اور پسے گور مل مسیح ابن مریم الا رسول او رسول لك او امه صدیقہ کانا یا کلان الطعام او خراق کی خلق تا محتاج دین و محتاج قیلانی شکی دے نور پسے وتر لا تغلو فی دینکم داسمک و داس تاستاس خبر خطا نا دا اون خطا دا چنن اللہ والمسیح ابن مریم نو دا اون خطا دا چنن اللہ و سلاسا دا دواڑا مختاج دیک ایسا ابن مریم خو رسول لے ادا دواڑا حو یا کلان الطعام چکم خوراک کئی څنګه ایلالے اور پسیر لگراش جاگئی ایجز ایجز زکر کئی دو ایسا علیہ السلام ای نمبر د قال الله ی سب مر رمز کنی متتیالیک والا والی د تک اناممات د کردی تو کلې من الناس فمه د و کاال کرااب سلل وړی کوالی دارنې پهمر بړ ظلم تو کل کتاببان وال حمت تعلیمته مختلفاج دی وته خلکو نهتیې آی چې پیرې بیزې یو مرغی جوړلیې الله کا ماج قطبر ول اکمه ول ابرس باذن او پیدایشي روند وبرغي ولا جوړول کي الله ته محتاج و هي تخرج المتاب باذن معجزي و لكن دي مودوزو کي الله ته محتاج نو اجش نعماتنا ماكر دي نو يا و اسقى اسقال الله يا سب نمر يا مذکر نعمتي عليك ولا دواړه مور او عيسى عليه السلام دواړه نعمتونه کي الله ته محتاج ه ان ايتک بروحه القدس نو امداد او نصرت کي اغه الله ته محتاج ه تو كل من الناس في المهدي وكهلا في المهدي اغه څه مطلب دی ود کوي او وكلا ابو هومر کي نو الاابات سل و اذا علمت كل كتاب والحكمه نو والانجيل شو دي کي الله ته محتاج ه اور نور سجون کی ارشستر بیزنی بیزنی دے اور دا صورت کے لمحہ کے اخری رکو طلار ش ہیں و اذ قال الله يا ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني و ام اله الاه دون الله کا خلقت وليو چما نہ الہ جوړ کئ جما مور نہ سوا الله نہ قال سبحانك ولا خدا و ما يكون لي ان نقول ما ليس لي بحق ان كنت فقد علمت تعالوا ما في نفسي ولا ارى ما في نفسك داخو عجز دی صالح سلام او بل اغا پخپل ہوئی تا سورة عمران لگ رواناوئی عجز دی صالح سلام کم معبودان خلقو جور کریو الله رب لجت جاہو عجز ذکر کئی کن لیکن فرشتو عجز ذکر کن کا. کاغو کار کی لگی دلینو دل جنناتو عجز ذکر کن کا. هغه کارونو کی لگیا دی اغا سنگا معبودان جوڑاوئی بسم الله سلام خلق و معبود جوړ کړو نو ددم اې دې ذکر کوي کنه هغه ولا پخپلوي آیات نمبر 1 اول ان الله ربي و ربكم فاعبدوا ذا الصراط المستقيم اور پښیتا صدقه یاد ګورای مصیبتونه پریشانې تیرغلي معبود باندې خو مصیبتونه پریشانې نه راځي کنه آیات نمبر 50 ته 51 ان الله ربي و ربكم فاعبدوا ذا الصراط المستقيم ورپسی گو را پریشانی پر آغلا انہوں مختاج دے قال الحواریون نحن انصار الله فلما حسنیسا منهم الكفر قال من انصاری الاللہ ورپسی قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشهد بئنا مسلمون من انصاری الاللہ اچھے معبود وینو اغا خوب. امداد غیر دے غیر تا مختاج نہیں کنا اووارین راپ دغ سره تاونو مکاررو مقرل الله والله خیرون ما کين د ټول خبرې وپې دا د اال اسلام جز اسقال الله ی ع نی متافی کو وراافو کله ی مقاشرو کام دله نه کنی ماف کا جر شو وراافو کا زهتا پرته کوم پ خپله شو او روکه من دی نه قفرو بدنا م د کافرو زل لې کوم ځان لبتنا من شي دیې کولی نو شو آجز چ دغ معبود, عَجَزْ مَعْبُودْ ن شي کې دی معبود شي کې دی نو نورم ډیر زونو کې دی ثال سلام عَجَزْ دا ال رسول بنده دی اوغ ابن الله د الله الله و نه الله د رسول الله دی تا سورت مریم لګراوړای صحیح جزجی صلی الله علیه وسلم چا چا ته خلق و معبود ویللی الله رب العزت دا وو تذکری قران کې کړ دی او دا وایي بیان کړی دی چا جز مخلوق ته څنګه تاسو علاوه مریم د 10 واره پارا, سمسی پارا. قاشانۃ الی قالوا کیف نکلم من کان فی المهدی سبیہ آیات نمبر 30 قال انی عبد الله اوری جانتا عبد الله و ادلا بنده هغه هو جانتا اعلان دی ویلی هغه هو عبد الله ویلی او رسول اللہ ویلی تاسو ورته ابن الله دا غلط اده هغه چې الاده ابن الله قرآن وینا دا خطا دا الله دے رسول الله دے آتانیل کتاب و جعالنی نبیہ مالوی کتاب راکی کتاب کی اللہ کا محتاجہ و جعالنی نبیہ نبوت کی اللہ کا محتاجہ و جعالنی مبارکن فیدو کی اللہ کا محتاجہ خیلن محکون تو و اوثانی بس صلاة و زکاة دبل عبادت کی با دمتو حیا و برن بی والدتی چمور اشتین سنگ علاشو والسلام علیک او مولد و یوم و یوم يموت و یوم اموت و یوم ابصحیا دا ټوله د احتیاج خبر شلم الله تعالی دا مریم ای سبن مریم ابن الله دی نه نه ابن مریم دی ذالک ای سبن مریم چېغه پخپلوی انی عبد الله چېغه زانت عبد الله وی نو تاسو څنګه را پاسی او ابن الله وی ابن مریم دے ابن اللہ نہ دے ابن مریم دے ذالک عیسی ابن مریم ابدک اللہ رد کړد دو خبر ذالک قولهم بیافاههم چې دا خبره کوي وقالت اليهود عزیر ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله دغه ټول محتاج او مخلوق دې نو د عزیر علی سلام ایجز او د الله رب العزت بنده وکنا دا اکثر مفسرین وې چې دین امراد وزر علي سلام دې مثال السلام ايذ ذکر ک چن عبد الله ا تاسو دا دریمه سي پارا روانه سورته بقره دریمه پارا ځای کې دې او کلذي مَر على اکثر مفسرین وې دین امراد وزر علي سلام دې اکثریتو قول دا دینو دیائی جز ذکر کی غالباً دو سو اٹوون انسط اوکا الَّذِي مرن على قرية وَاِيَّ خَاوِتُنَا لَا عُرُوشِهَا قَالَ اَنَّا يُحْيِهَا دِلَّهُ بَعْتَ مُوتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُمْ يَتَعَامِن ثُمَّ بَعَسَا مرچ پیرازین وغیرہ سنگا کیلیشی اب یا اکم لبستو یومن او یوم پت اور تن لګین او ای لاسنګ کې ده شي الله ورته بل لو سمات امن سر قال تا یومن او بعد یومن وی الله لوی الله نبی خدروغ نه وی کنه پت اور تنشته غنه اور پسې انظر ال احری مالک ولن جالک ایت للناس وانظر الى العظام كيف ننسجوها ثم نكصوها لحما فلما تبين قال علم ان الله على كل شيء الله پاک پارسیمنه قدرت ولر دیک بچانو مرغ راج انقلابات راج حالات راج او تا چې پته د کار نه لګی نو غسنګ لا شي معجز ده وزر علی سلام معجز مخلوق غالي هنس جوړیدې هوستن فاطیش سلام مریم الله رب ال عزت ذکر کوي دغه سوره تا وړه چوسنګ راړو عجزه مريم نور دې جذاون کي کانيا خلانه په هم لیکن دلته تاسو ګورئ دغه چ شنو دغه پوراده نور دې وني کوم راشي لیکن یا تونو مقصد یو دی چې هغه مخلوق هغه معبود او اعلان شي کړي د آیات نمبر 33 فلم ما و ذاتها قالت ربني و ذاته زان مالک به شی جوړولې مورې الګ واڑی دې به زان نه لکړه وکنه والله علو میا ذات وليس ذکرو کلن سا ونی سمیتها مریم و ان يعذها بکا خرا پنا کی شیطان نه بچ کې دو دفعات الله تو محتاج و ذریتا من الشیطان الرجیم ور پسی فتقبلها ربها حسن وانبتها نباتا حسنا قبول کیا ک الله تو محتاج تربیت کے اللہ تو محتاج لویا کڑا پر لویا لخصتا سرم وکفل ازکریا دټورې جس کنه یو فتقبلها دم وانبتها دم وکفلها دا عجز مریم واجد ایندار رزق دا دا. رزق ته محتاج ده چې رزق ته محتاج ده نو څنګه دی محتاج ده شو قال یا مریم اننلک هذا قالت من عند الله غردنت امي رزق ده الله طرف نه ده اور پس ای سو ان اللہ یرزقکم یا شاہ بغیر حساب وکړه ان شاء الله دې ترا شو نو موږ بو یو ټول خاندانه محتاجه دي ادم علی السلام هم محتاجه او پس ای ذریاتم بازوا هم باز ټول مخلوق دي اذارنج نیکو نيا جویسعلی السلام ذاتول محتاجه مور محتاجه قالت ومن عند الله ان اللہ یرزقکم یا شاہ بغیر حساب ګولدا الْقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَقَالَ كُلُّ كِفَاؤُ لِكِ پپا کوله کې مختاج بیا يا مريم او قلت له ربي کې وسودي ور کوي مار راکين دي مختاج تابلا رشد رب خپل چې اور پسه ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح المسيح عيسى بن مريم اذا سوي ان يكون له ولد ولم يمسسه بشر على الله يخلق ما يشاء اضا سوره مريم تاسو به لګرا وړه وي سوره مريم هيج د مريم مثال سلام هيج تاسو اوریدو کوز د مريم نو دغه سوره مريم تاسو لګې را وړه اللہ رب العزت وہ فتنہ من دونهم حجابا آیات نمبر 17 رجز المریم واضح کریں کتاب المریم دین تبذت من نریھا مکانا شرقیا ففتخذت من ففتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیھا روحنا فتمثل لها بشرا سویا سڑے را گئے خالیزے کے خوشیزے پانا واډه پررحمن ذات مانی پنهي کې بلته محتاجا او پته ورته ونل کې د چېدا جبريل له ار وينما نه رسول ربي کې لهه بل کې غلام زکیا جبريل له پیژني پانا واډه د پررحمن مانی نو څنګه الهه معبود شو ورپسې قالت ان يكون لي غلام مال پر بچي څنګه او شی دو هوتوا طریقې دی یعنی کاد يا زنا ولم يمسسنی بشر پوس نکاح سرا ولما کو بغی اپ زنا سرا بچی خواله کیږي دا خل زنا کاری یي نکاح کړي ما خو دوړ کارونه نه د کړیل حاله کذلک خبر دغه سیدان ورپسې سوي ایجاز فحملت فانت بذت به مکان القصیا فاجا المخض درد زه او چې چا مې درد راځي نو هغه څنګه علاج وکړي شي مجبور اکړه هغه درد دې علاج دې نخله یو تنید کجری تا وي آلینیېتو <سؤال> قبل هذاذا وکن نسییم منسییا آارمانونه د نیشوالی کوئ نو دا ای را نګه شو ځان نه درد شریل کوی ځان پریشانین ل کولی ځان نه بیابان کې او کس ش الله ته لې کا اننی اوو بر رحمنې ځانې او کس الله ته لر کا ځان نه پرشانې نی لې کولی مان د م کویتو قبلله ذا و کو نیم منسییه ورپسی مختا جد خوراکتا واحو زیلے کی بجیزن نخلتی تو ساقیتا علی کرو تبن جنیا وکلی وشربی وقر رعاینا ورہ خوراک شکات بدنامه پیولا کدنو زاننا بدنامه نشلی رکولیک ستا منی سو بدنامه لگیتا ورتوی انی نظر تلیر رحمانی سو من فلنکلیم اليوم انسیا زاننا بدنامه نشلی رکولین طول خبر منی لو غورو کئی خلقو نپٹشلن لره جات الاړه نو سړې ورتراګ نو سړې ځان نه نشي د فقوله او اي نعوذ بالرحمن او بیا ورپسې پریشانې پراګلان درد دې پراګې نزان درد نشلې له کوله فاجال مخازو پریشان اسلام نزان پریشانې نشلې له کوله ارمان د مرګ يا ليتني مت قبلها ذا بیا چې نو غا پیدا شو نو ب نشتهې خلاک نشته نو هغه ځان نه نشي پلا کوولې اللله وي د او لکه اوښځوه نو میوي براششي او قته نیر دی فکلی وشربي وقر نه ځان نه بدنا من ش ل کولی نو فشاره ل حالو ک ف کلل مومن کا نه فلم د صیه دا ټولې خبرې پهدي من دلات کوي چې د مرمه بعدت چوکې نو د پهغلته منې د ختا دی او خطا پدېل چې هغه مختاج محتاج مخلوق دی بلهم عباد و مکرمون نو محتاج هغه د بل حاجتونو څنګه پوره کوي خپل حاجت نشي پوره کولې نو د بل حاجت پر څنګه پوره کی دا مختاج مخلوق دے دا رنگ دی سنگ دا رنګه د خلکو لکه څنګه د حضرت علی السلام د مریم او د عیسی السلام بندگی کړه دا الله پاگیم نے ردو که در دو ذکر که نو دا رنگ دی خلق و نیکان و بندگانو خون بندگی کرده اگو تا چی قول لی اللہ رب و لیدت دی آغی و تذکرهم قرآن کی کئی او کله خفلکم دی خلق و خل معبودان مشران جود کردی او کل بدهم نوخه خلق به ارتکامت کیوی مونږ تاسو پاتادم او بد خلق هغه ومنکر شي تاسو سورته یونس لګراوړوي حال دا کسانو چغا مشرکین بل عبادت دي او بیا ته صالحین سورته یونس یو لسه مصفارا آیات نمبر دی اٹائش و یوم یحشرون جمعیات ثم نقولو لیلذین اشرکو مکانکم بیبوو دا کسانو تا چش شرک کرده مکانکم ادھرے گئے پا زیم اخفل منی سورة یونس یو لسم شفارا آیات نمبر اٹھائیس انتوم شرکاکم فزیلنا بینہم وقال شرکاوہم ما کنتم یانا تابدون مردد ما کنتم اغف اخفل انکارو کی ما کنتم یانا تاسو تا سخزون عبادت نہ لے کرے فکفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم انکننا آن عبادتکم لغافلین منخوستاسوی بعدن نخصر و خبر نیو چه تاسو زمانگی بعدن تونه کردیک منخ تا سپتلا داغا معلومات منخ تنیشتیک دو با یو دم د دوینا انکارو کی او تاسو صورتیک صبا لگ رواروئی صورت صبا ننخورتا چیری ہوئی لیکن سارو بیا دو یو نه به انکار کئ کلا و دخه خلک کئ لکه دغلت صورت یونس ک عقل او بدخلتی لکدی صورت ک دو بدن او معبودان جو کډی آیات نه مرکت تیس وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذين يديه وی وی کافر جن منو دا قران دی قران منو ته تیار ولوو تاه ظالمونَ و ظالمونونه ااک توینریدون ک کله چې ظالمان مووق دره بهم یاې او بعضو میلا بعض کوول داغلت خلک دی یو بل ته به خبرې اړی و یاقول الذي نهې فور ل نک برو و, و, اللذين اللذين و کمزوری مان للهې نک برو ضرره ووته پرانو نو دمونږ مومنانو قال نستک برو ویبا آغا غتان پیران لیلدین استوزفو آغا کمزور و تا مردان و تا نحن صددناکم اندل خدا ایم مغمنا کری تاسو دی هدایتنا بعد ایز جاکم رسن دینا چراگ تا استا بل کنتم مجرمین بلکی تاسو پخفن مجرمان وی وقال اللذین استوزفو لیلدین استکبرو ویبا آغا کمزوری مردان لیلدین استکبرو زرور و غتان و تا پیران و تا بل مکرو اللیل و النهار بلکی تدبیرون دشپا و استغفروننا کله چې تاسو مون تا حکم کوو ان کفر بالله ونه جلل الله اندادا چې مون کفر وکړه ذات الله ونه جلل الله اندادا او کو اغله پار شریکان واثر الندامه تلما راول عذاب تاسو مون تشپا او رج لګیا وای چې مون الله نه انکار وکړو شریکان جوړ کو واثر الندامه تلما رؤل عذاب مفسرین لیکي داسر هو د دا دا آزادونه دی واثر الندامتا کارابکے پیغمبرتی یا واسر ندامتہ پھٹوکی دا غٹان دے شلالوں پہ پیغمبرتی لمما رؤل عذاب کلہ چوینے عذاب گولا عذاب کہ طلادین تے سنگ مابوت تے جوڑے تان بے بینکاری سی وجعلنا لغلال فی اناق الذين كفروا هل جزاء ما كانوا يعملون دا دیو سزا شلضان دے سزا نے مشخلاص ہولے زان دے تانه اخلاص ولې نو څنګه ورته چې غوي زنګ عبادت کوي داسوله تېبراهيم تاسو لګراوه دا له سمو سپارا دا مشرکین بل عبادت غچ هر څنګه دي الله رب العزت ته غي تذکرہ کوي چا نیک او کامل تو چې غوللی نو هغه معجز دی لکه مریم او عیسا انور دی الله بندگان اچھا نور تو چې غوللی دو هغه ما عجز دی کنه پکاری گی بولا نکنه دسولت ابراهیم آیات نمبر ده اکیس و برزول الله جمعیع فقال زعفاہ و ایب کمزوری مردان للذین اس اکبرو زرورو غشانو تا فیرانو تا انا کنا لکم طبعا من خطاسو پس روانو فحالا تم مغنون انہ من عذاب اللہ من شیئ ایا تاسو د فکرون کې لري کون کې زمونږه د الله دا عذاب نه شي او به سم د کشران بلاشتي د غټانو تبوي چې د عذاب معلوم نه لري کای کنه د ریکول شي او کنه حال انتم مغنون عنا ان من عذاب الله من شيء د غور له ورسره ووري تاسو لري کول شي زمونږه د دا عذاب د الله نه شي د جواب په کار دی نام یا الله لره کول شو یان نشي لره کول دو دا دوه الفاظ نه وي پریخ دي اوب تاسو کې چې لره کول شي او کنه دودان شویلای چې لره کول شو دام نشویلای چې نشي نشي لره دا جواب پری خود یو درې م خبره راغستا وقالو لو دان الله لا دا هديناکم نام ولا ولي نه وي ک نام وای کنا منګل رې کول شه نو غو به الای کر نشا باید لری کای اکلا و چنيشل رې کوله احوبو تاسو موږ ته وی ته به او سوینه ناول لحمل حتایا کوم موږ یوزموار نو دوار خبر کې نام کې فسادېږي الله کې هم فسادېږي دون نام ویلې شه نو لا ویلې شي چې تاسو الله ونه ول موږ ګمرا کولو تازام نشلې رې کول نو ول موږ ته ګمرا ته دعوت اچھی لرکولشنو علا شاو بای کنان دا دوارا خبر نشی کولی درہم وکړه چې دلته خوک د زور کار نشتا دلتا خواه عذاب لرکی گی پہ ہدایت منی لو هدا ان اللہ اولا حدین اکم دلتا عذاب لرکی گی پہ ہدایت منی لو هدا ان اللہ اولا حدین اکم تاہی جس شو چی سارتا نا عذاب نشی لرکولی اتاتا چن بدی ردیوئی بیا نو نن عبادت سلا کوي اته واخلا غټ پسيوم لاړ شو ور پسي آیات کې تو غره وقاله شیطان لما قضى الامر چې ګرځي ګرځي ګرځي د پسي راشي چې ټولنه لوی سازش خوستا وکنه اغلاګم خوستا لاس کیو تم مونږ ته نو د سچالو کاندې عذاب نه خلاص کا هغه څه وې ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم الله تعصر وعدد حق وشتهامنا وعدد وما خلافك. ما هو تعصر سپل نو وچولي وما, وما كان لدينا من سلطانين اللهم دعو ستم. فس جبتم لدي. فلا تلوموني ولومو انفسكم. شیطان دو ملامت دیگن. ما ما ملامت دو. زان ملامت دو. ندا طول بول جواب برد. در صورت بقلت آسول قراروان. دو با با ارمان کئ. أي چه عجز مخلوق پسی مزر چیزان نشی خلاسولی تا نشی خلاسولی اغازات پسی راشا چه قبل خلاسولیشی دسولت بقرا آیات نمبر ایک سو چیا ستا ست ایستبرن الَّذِينَ اتبعوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبعوا وَرَهُ الْعَذَابَ وَتَقَدْ دَعُدْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ چه جی شرکان جور کردی کنا تعلقات د دوب ما بین کې به ختم شي وقال الذين تبعو لو ان لنا کرره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا وای با کاسان چتا بداری کړه مریدان لو ان لنا کرره کچت شمو لا واپوسی دنیا ته فنتبرأ منهم من به اعلان د بازارو کې د پیرانونه كما تبرأوا منا لکه څنګه زه اعلان د بازارو کې زمونږ نه الله او کذا الک یریه الله و اعمالهم خسرات علیهم بوس کوله خونی شي لیکن دا ود دوت اخی ته تاسو کوم کاته چغې وله هغه خو خلق ته چغې وله اكو بده خو خلق د چغې وله دا چغه ساتو غلطه و چه خو یو او ول لا ته وله پکارو چغه پکاریږي کذالک یریہم الله واعمالهم دارنگ خی الله دوتہ بدلی دا عملونو د لپاره د افسوس په دومنه اعمالهم بدلی دا عملونو دوت بد کارونه کړونو بده بدلی مختراغ لیکنا اذو یو بل ته څنګه غاق بده ردیول شروع کړل دا سوره اعراف اتمه صفاره سورة عراف عتم سفارق آیات نمبر دی اتتیس قالت خلو فیم من قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار کلما دخلت امت اللہ نتختها حتی اذا دارکو فی جمعا و پیران مردان طول رجمشی عراف عتم سفارق آیات نمبر اتتیس قالت اخراؤم لئولاہم وَيَبْغُونَ بَنِي رُسُلَنَا تَرَبَّانَاهَا أُولَئِكَ يَذِلُّونَ ذِكْرُكُمْ غُمْرَاءُ غُمْرَاكِرُ نَفَثَتْ فِيهِمْ عَذَابًا جَفَّ مِنَ النَّارِ عَلَّمَهُ سُوَيْلٌ لِكُلٍّ ذَوَقُوا وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ لَهُمْ لِإِخْرَاهُمْ وَيَبْغُونَ بَنِي رُسُلَنَا فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ أَوْ سُورَةُ أَحْزَاب تَسْلُ الْغَرَاوِلَ سُورَةُ او سپارت الته دو دغه چې غوي که نه نمبر د سر یقلله دو فنا قولو نه تا طان الله طان رسه او قالو رب طانه ساده تانا وکو باران فاضدونونهسبلات او پسې رب آې ې من لاغا ربنا آتی زیفین من العذاب ورک دو تاک دو چند عذابنا اخبال گمراہانو منگ گمراہانکو والعنهم لعنان کبیرات ورعال تبیع یو بلنا بیزارا وران کلاب تذکرہ چاہ دے نیکان عبادت کردے گیون فضلوی او چاہ چاہ دے بدان عبادت کردے گیون فضلوی او تاس رسطوک دا فمن عزلم سفاره او سوره حامیم سیدا کله چې انتهايي پریشان شې د بووی وقال الذي نه ک فرو ور بناارې عاضله من الجګې وسی ننجاللو همما تحتفته من یت نمبر چې اویس قال الذي نه کفرو و به کافی رنا اره بزمون ې نه من الج ونس ننجال هم تحته مننا اکونه من السفلين یونه من اللسفل دنه معلومه د چې دینه مادغ قسان دي چې دو عبادت ک دی انسانان او خایا منت هغه کسان چې موږ به لارې کړو مینل جن دی جناتونه ولنس انسان انسانانو نه د یو ډول وایي ذکر شو ن جعلহুما تحت اقدام من اليكون من الاسفلين به فرمان ده کنه و داسلور خبره شله مشرکین بالکواقب مشرکین بالجن بالمل او سلورم نمبر بلعباد دغئی کن نیکان بدان دوارا نیکانو کم کسان دی چاگی بادت شو دی تکی صالی سلام او مریم او نور گمراحان پیرانو تیر شو دی دیکی قرآن پاک چھیک دغا انوان سلر رکھ کئی نو بیچے نو غدت دیغبوتانو تذکیری ام کئی اگر چھے د مشریکین په اقسام کې د دا, دا قسمه خلق او تذکره صراحتن نشته هغه چې دا, دا, دا بوتان چو کنه دا د نیکانو خلق نو مشریکین بل عبادت کوم بوتان بوتان ته سیدی کولی یاده بوتان عبادت نو دا بوتان د نیکانو خلق او د بندګانو نو مشریکین بل عبادت کراغ ملتا سراحتن مفشرینو یا کوم لما دغه تشککری کړدي سراحم د هغې تکرنه ل کړي ولې دا او مشرکنین لابات کې راغل لکه خ دا خو د کانو بندگانو بوتان د جوړ کړدي او خوررانې د هغې تصه ده او پاغ منې رد موجود دی چې ځې کسانو لکه څنګه فرشتتو بعدت کړ دی د جنه ته عبادت کول دي دارنګي د دا بندګانو عبادت کول دي د بوتانو کول دي نو چې بوتانونه کول دي نه غف د دې د چې دا د نیکانو بوتان دی چې په خپل غن نه کاجز دي نو بوتي خو په تر قولا عجز دي کنه ابراهيم عليه السلام تذکرہ دا ریته څکل او دغه سورته مائده سورته مائده وه م صفاره چې کله ایبراهيم علیه السلام دغه بوتانو تذکره کوي رات کوي د حالته خو کې د دې انعام سورته انعام وه م آیات تی چورتر پچتر وَاِذْ قَالَ إِبْرَایِمُ الْيَا بِهِ آذَرَا عَتَتْ تَخِذُوا اَسْنَامَنْ عَلِهَا وَرَدَلْتَا اَسْنَامَنْ تَكِرِ بُت اور پسی تاسو دا سورت شعران دا سورت انبیاء چې د بوتانو عبادت شول دي لکه دا بوتان د 51 بندګانو هغه جوړ کړی او عبادت په یو صورت اندیاره وړه تاسو جبراییل علی السلام چې کوم مات و غدغه وکنه آیات نمبر دې دول نمبر از قال لعبیه و قومه ما ها دهه تماسیل اللتی انتم لها آکفون دلدل تماسیل و تذکران دینم دقا بوتان مراد دین از قال لعبیه و قومه ما ها دهه تماسیل انتم لها آکفون اللہ پسیر آشائک آیات نمبر ستاوان وطلع ایل آقید ان اسلامكم بعد انتو اللو مدبرین دکه څنګه دا خلق کواک پرستو نو دا رنګي بت پرستو ما او بتانو تذکره وای کوله ا دغه ایجزل د بتانو ایجزل د دغی بستې چې پلاس جوړ شي دي عاجزان ځان په خپل نسو جوړولې تا جوړ کی دغه ایج زوم ذکر شولتا دکه څنګه د نو رټولو ایج ز ذکر شو د بتانو ایج زوم د کنا چته ورته علاوه ابراہیم علیہ السلام فقا... وطلع ایلا اکیدن ناسنام کم بعدان تولو مدبرین فجعالهم جزادل تکری تکری کرل اللہ کبیر اللہم لعلہم الی اللہ ارجعون اس اغور اغل دو احجز ذکر کے گور ابراہیم علیہ السلام تکری تکری کرل بل خبران اغو خلقنا تپوسکی من فعال ها دابی آلیہتنا دی بتانو تاب اغو منفع على هذا بئا لهتنا انه لمن الظالمين دون تطوس نکي چې تاسو را دا کار چا حکم تاسو را دا کار چا او چا او ټکول نو اخپل شا چې ول دې ټکول نو اخپل غزالم نشي خودلی وته مثال چې دو نه چا دا او انه له دو ورت ظالم وای نو غو خپل کس نشي خودله خپل غل نشي معلومولې ته موسر اداکار چاو کوم نو دا یو دا چې په لاس جوړ شي ودی دم هغه ټوکري ټوکړې کړل نو غره دا وای چې خوکارا دکنه خو خلقو ته اخطار بل اخپل چې نو هغه چاو سره دا معاملہ کړ دا عاتل فاعل دو ورت ظالم وای غن شي وس کله چاغو مخامخسل بیا <سؤال> سوید بل <سؤال> فالو کبیرو ماذا فصلوهم ان كان ينطقون دون تپوس کوي کنه ان كان ينطقون دو خبر کولی شي ولي خبر آسان دا کار ګران دي کا آسان کار کولی شي نو ټیک تا ګران وو او مونږ پدومنه تپو آسان کار څه ده ان كان ينطقون تاسو ته وای کنه چې دا فلان کی کړی فصلوهم تپوستی نو که ایک نو جواب چوار که اینو اگه با کلامی که نه رنکانو ینتقون که کلام کولیشی نا داخل آسان خبرانا دا گرانو مون پی وموتفو فسلوهم انکا فرجو الانفسهم فقالو انکم انتم الظالمون زالت زانتیویم سمانو کسوالا روسیم لقد علمتما هاولا ینتقون جو دا پلاس جورشویم بل دا فجا لهم جزازن درین دا اخفل چیم چاچی وول جو تکول شي شیخو دلی او بل ما هولا ینتی کون دو خو خبری نشی کولی ابراہیم علیہ السلام دی یو کار سره سر بل ام تلکی لا ینفاوکم ولا یزرکم دا سو خطاسو تلکی یو سره بل چې لا ینفاوکم شي ولا یزرکم نفع و ضرر و اگداران ام ندی بلعجاز حرقوه و انصرو آلیهاتکم او سی ذری ابراہیم علیہ السلام اور پسی و انصرو آلیهاتکم اخپل امداد نش کوله تاسو را پاسه امدادو کوي لدا هیڅ وو ان سرو علیه تکم ري مطلب شوشو چې دا علیه دي را دا خپل علیهو امدادو کوي الکا اله بستا امداد کوي کته و داغه کوي هغه را پاکستان داد نو داو مه جس کنه ون سرو علیه تکم خپل امداد دي شکولې خپل غیر ته محتاج دي جوړو لغیر ته محتاج تو کړې تو کړې څلزام نشي بچ کولې خپل غل نشي خدلې ماولای ينتقون خبر نشي کولې خپل امداد نشي کولې امداد کې غير ته محتاج دي دا اعلان نشي کېدل ګڼه غتانو عبادتم خلقو کړ دې الله رب العزت داو عجدم قران کې ذکر کړ دې تاسو ورته خپل معبودانو وای لیکن حقيقت کې دا ډېر عاجز مخلوق ته فرشتو جناتو او دا نور انسانانو په شانته داوم یو عاجز مخلوق دے دا دا دا دا دی ودعاجزان عبادت کوی یا د قوی ذات داغه عبادت نه کوي تاسو داخل افریق داکس داغه بوتان دی چې تاسو چا عبادت کوي ک ژوندې وکنه هم ماغه په هیڅ شین من قادر نه دی تاسو اور په شی صورت له روان حج الله ربو لیذ تو ان اللذین تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا هرگز نشی پیداکول یومتش ولول تمعو له تاسو غټ غټ خبرې دوت اسپارای او د غټ غټ خبر او توقود دونا کوي دوخ دو لن يخلقوا ذبابا دا پیدای شپریږه را او این يسلبهم آيات نمبر 73 و یستوبو جواب شای الله یستنکزوهم لا یستنکزوهم بلغه نو سو اضافت طالب والمطلوب طالب چې څوک غواړي یا مطلوب چې څه نه غواړي طالب چې ورپسې لګیدل لے مطلوب طالب چې څوک غواړي او د چا نه چې دادوار کمزوری دی و این اسلو بهموز زبامو لا یستنقضوه منو شیا ایش منو ایش شید اگر نشی خلاسو خپل مطنع اخپل چی اخ شید و این اسلو بهموز زبابو شیا مطنع چی کمزور مخلوقتے آجز مخلوقتے اخپل شید نشی ازادو لے نو نورو نو استاسو سیزونا اغسا ازاد کی دا بالکل غلط خبره نو دا ایزه دا الله ذکر کئ چته سو نه چا عبادت کئ یا چا تاله هواي نو الهو قوی پکار دے ان الله هو القوی غنی پکار دے هو الغنی هغه سمیع و بصیر پکار دے ها قادر پکار دے ها علیم پکار دے هغه قوی پکار دے ان الله لقوی او ما قدر الله حق قدره ان الله لقوی ا تاسو ضعفاو پسې ګرځي د قرآن یو اهم مضمون کانا موضوع توحید نو د هغه څخه نه شرک او بیا مشرکانو قسمونه او بیا چې دچاچا بندگی شو د قرآن کې دا هغه او بیا به دغه عزت چې به تاسو هغه خلک کې دا چا عبادت کوی چې ها عاجز مخلوق ته خالق ذات سورۃ شورالکوندر راوړوي دا نن له سم صفارق دوه خبرې و دې سورۃ کې کو جو گو رہا ابراہیم علیہ السلام خبرہ قالو اذ قال لی ابیه و قومیه مادا تعبدون ستر نمر آیات اذ قال لی ابیه و قومیه مادا تعبدون اہو جواب کسی ہے نابدو اسنا من فنظل اللہ کیفین ابراہیم علیہ السلام کے مرتب پوسکی تاسو خبرہ کوئی اہو با اورکنہ یا چه انو تاسو دی اغو عبادت پریده نو زرن بلسه کوئی نو فیده بلسه نو تاسو چې چه رامدت شنو هل یسمعونکم استدون کل چه تاسو دعوازو دا کوي نو ستاسو خبر اوری خواه و اوری نو دای بادت شن بیا او ینفعونکم او یزرون دودانی شویلی خواه يسمعون ينفعون يزرون دا جواب نشول <تصفيق> ا انبیاء کوم دا ویلو وجدنا لیعفانا دلته دا وی قالوا اغو بل وجدنا بعنا كذلك يفعلون منخو پدینه په یوه چې مونږ आवाज ورته کوو او بواوری ابراہیم رسول الله تپوس دا که کنه هل یسمعونکم استتو رمضة الشوارت وفلانكية رمضة الشيك نو اسمعونكو او بياتاسو عبادت كوي نو او يزرون او جواب كي دا يو خبرون نكي چيزمون اوري کنا مون تنفر رسي کنا مون تزرر رسي کنا دا يو خبر نكي ولی ابراهیم علی السلام مخي حسن محمودی سويل نده ولاد کنا وي خيئ اور دل وي خيئ نفع وي خيئ زرر قالوا بل واجدنا آبا انا کذا لکفالون ابراہیم علیہ السلام سو ارتفعت ما کنتم تعبدون انتم و آباءكم لقد مو فإنه ما ذو لل الا رب خلاف ک استاد السر الصفید نشی خدله او زنه چای عبادت کوم دا غفید ذخم کنا خلقنی و خنا او تشوروشه فهو يهدين هو وَاِذَا مَرِسْتُ فَوَيَشْفِينَ وَالَّذِي يُمِتُنِسُ مَيُحْوِينَ وَالَّذِي أَتْمَعُوا اَيَغْفِرَ لِي خَطِيَةِ يَوْمَ الدِّينَ ایک اسانو، لگ سوچو کہے، تاسو داؤم یقین نشتے کہ اساسو اوری، داؤم یقین نشتے ما تجواب نشتے راکولے، بل وجد نابان اصرا جواب راکولے، چیزا من متفیدہ راکی، را منتظر راکی، را اساسو یوی خبر منو یقین ن او راشای زی یقینی طور مانویم چی در طول بیکار دی فینو معدوب اللی اللہ رب العالمین او زد یقین در معبود فیده خیم خلقنی اگا وخنواخلا یهدینی بیاغین روز تو اسکاک ضرورت وی بچه اول چی نو خراک اسکاک که کنن هوا جو طیمونی ویسکین گیا چی ام لگ غرشی نو بیماری کنن و مریض تو فویشوین گیا چی لگ چی نو آغا مرگ جوان خبری کنن و یومی زما ما بو trough وېخ نو اخره په او مرګ پورې پیدایس نو اخره مرګ پورې ټول کارونه کول شي استاسو یو کارکم شکت اسمونکم نو نام شي وله تاسو یو کار کې شکت او زما ما بو چر نه غار اغه کینان اخره اخیری مرګ پورې ابه مرګ نرستوم واغدار دی ولدی ات نو ان اخر علی خطیه یوم الدین پیدایشم کوي پیدایشن نوست اللہ روم خی بے خوراکم را کئی اسکاب کم را کئی صحتم را ولی مرگ جنم کئی مرن روستو ہم کسی غلطی شیئنو آغا ماف کئی چی زیقینی طور منیویم چی زمان معبود دم را کارو نکولی شی اصلاس و اقل معبود باراکی یوی خبر یقین نشتا گئے لگیا ہے او بیا رب یحب لی حکم والحکم بصالحین وجعلی لسان صدق فی الاخرین دا بل سوال کئی ما چ کوم دا د او ورکوت چېسېم ل چوب کوون ک جوابه چې دا روتون پاتې شي ک نه چې خلک داسې و چېسې کسته ته چغ وئ خبره سر او نه سر نه اوګرن ستا ته س دنی شره چې دا بیان جاریدي که الحمد دا بیان د ابراهيم عليه السلام جاری دی وجعل لسانا صدق في الاخرين وجعل من ورثه جنات النعيم ورا الله نسوال کی چ کوم معبود د دوم نه ډیر کارونه کول شي هغه تاسو پرې خې ده ا چې هیڅ کارونه شي کوله هغه پس روانې دایج ذل الله ذکر کړي او د بتانو دا سوره نوح لګراوه ڈاؤن مشکین بلی باب دیو کسولا ڈاغا ڈاغو جوړ جور کردی ڈاغی بندگی که ڈالتکوری دیاغو سنگ آئی جز ذکر کی گی ڈالانکی د جزت حاجت نولا که ڈیکن دی خلق و معبودان دی که نا ڈالانکی کم جوندی دی ڈالانکی کم نو بوتاں دی نو غو بسو لیکن دی خلق خو معبودان دی کنا اس ددو ہے جس تاس غور سرو غور ہے یہ نوح علیہ شپا روز دعوت ورک اننی داو قومی قوم لیلا ونہارا شپا روز دعوت واسر و استکبار و استکبار شپا روز نفرت غربت چانو بشات کا خوف و بشارت دوال خبر یکڑی دومره دعوت بید اللہ طاقت و قوت حلمت رو کیفا خلق اللہ سبا سماوات انطباقا وجعل القور فیهن نورا وجعل الشمس سراجا دلائل ذکر کا طاقت و قوت بیور پسیسوی ربی انہو ما سونی واتبعو من لم يزدو مالوه وولدو اللہ خسارا پسسیې وقادو لا ته ضروننالی ه کوم دو داغې چې پرې ل بندډې دند وختلو لا ته ضرونلی کوم اوی ته چې دو د خبره وکړه لا ته ضروننالی کوم پر نه بندې د بهلی وختلو هغهڅوکې والله ته ضروررو نهدون والله سو والله یغو سو وس الله ته شکایت کی چاغو به اون په 100000 یو بل کلکاین په 100000 وقد ذلوا كثيرا نور 100000 الله و مما مم خطياتهم اغرقوا فادخلونا نار فلم يجدوا لهم من دود الانصار دبطان موجود کنه دونه طوفان راغه راوی نو نوح سلام سووی رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا یغنیو له السلام دې سوال کوي الا ومختزمکا د کافر یوکور پر نه دې دا, دا خو موجود ودم موجودو سواو موجودو یغوس موجودو یاوقم موجودو نصر موجودو دا ټول موجودو دمنه طوفان را اصل کدل کېدل بچ نکړل نوح له سلام دغه مرګری بچ تلپ کېشته کې دا دومنې طوفان راغې غل سره معبودان معبان خپلو نه مما خطات اغرقوا اغې قووتکلونا را فلم جددوله لهم من دون انصاره چغ ودو سو ی غ یوو نه سرو اسوکله په طول نشل ټولدل شل دا ج شو چې ګورت ستا اعلام موجود دیستا معبد موجود دی نه دا اوبد روکاو کې که نه معبود خوکاولی شي کله چې زورت شنو اسمان ته आवाज وکړه زمه کې تا اسمان ته یو با خپل <سؤال> بندې کا زمه کې تا ویچ راون غاړه وغيزل <سؤال> ما او قذلمرو واستوت على الجودي ادو غسر وب نشلل خاتنشلل د کافر کافرهم سبوتان الله رب العزت داغه جز بیانې معبود ہے جس بیان کی ابتدابت نہ الگ طرف شکنا حاجز پسے والے روانے صورت نجم کا اسلغ رواڑا ہے التاوند کا شان تذکرہ لا افر ایتم اللہ تول عزا ومنات الثالثه الاخرى انکم الذکر وله لهن ساعیت نمبر 17 افر ایتم اللہ تول عزا یلات عزا ومنات الثالثه الاخرى بل مانات علیکوم الذکر <سؤال> ولو ان ساتل کین القسمه زیدا الله سوین یی الا اسماء بدون صحکت دا نمونه دسم می ته موه انتم و ابا وکم تاسو مان دل الله بهامن سلطان نظر اله ګر الله دجیب بندګی بندې س دلیل ایت تبعون الا ظن نذروان مگر دو پا غذن پسې غمان پس روان دي کوي ان ته به و نه الا ظن وان ظن لا يبني من الحق شيئا فآرزهم من تولى ذلك مبلغ من العلم دادو ځان له جوړ کړو لات منات اوزا لیکن الله سوې تا کوست اني الا اسماء ان سميت منادي حقيقه نمونه صرف حقیقت نېسته لکه یو نقشه ده دا د دی د یک دی ماغه نو نم صرف ده لیکن اپل حقیقت ته نېسته کنه توي دا زم ما اله د نو دا خو نم شه حقیقت سلطان اين تتبعون الا ظن اور پسې سوم لا تغني شفاعت مشئا سفې دوږه سره کوله اور پسې وي اللہ <سؤال> سلام من دون اللہ اکا شہادا نظیر من النظر الاولا عظیفت العظیفان بھی مصیبت را گئے اللہ صلحہ من دون اللہ اکا شفان داستان سمعبودان اگر نشلی رکولے دا قوم دی نیکان و بندگان و دی اغو پزام و گمان بنی زنی پاکی نیکانو او زنی ایسی بوتان کسانو بوتان اگر جور کری تیغیر عبادت پر اکو نا اللہ ویددیوم سا حیقت اغه محتاج چا ضرورت نشي پر وکولې چې د نوح عليه السلام قوم علي هو معبودانو دا رنگ دي کافرو د دی مکیټ دغو کوم معبودانو دیاوېم څه حیثیت نه کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکی تراغه دا ټول موجود نو نبی عليه السلام یو یو راغستا بار غرزو نو ځان یې هم او بدغب اللات و منات و اوزا پسی نبی علیہ علی سلام صحابه ایگل کرد جی تراشو نبی علی سلام صحابه ایگل آلتا چه دا بوتان روانول جاگو اگا کوتگی روانولی نو اغو اخپلی کوتگی بچنکڑی بیت اللہ کې دن پراتو نو اغو زان بچنکڑ ادا غټ غټ بوتان چو لات و اوزا و منات نو اغو اخپلی کوتگی بچنکڑی اوزان بچنکڑ وکاله تنبیہ علیہ السلام فوج راغت نو نه ځان بچا نا خپل لغا عابدان چې چاتګو د بندگی کوله نه یې اغه بچ کړل ایستو کې بچ نکړل نو د قران اصل موضوع توحید دا او د زب ځکه نو اغه شرک پک او بیا چې کوم قسم شرک کړ دې نو پاغو رد زیات خبره دغه او رد کړ دې او چا چې ځان نه معبودان جوړ کړی دي نو الله رب العزت داغو عجز ذکر کړ دې چې تاسو ځان نه معبودان جوړ کړی دی, دي داغو عجز ذکر کړ دې کاغه نیکان بندگان دي نو بیا کاغه بادام دي نو بیا کاغه بوتان دي نو بیا الله رب العزت داغو عجز ذکر کړ دې چې تاسو عجز کسان دي تاسو را فاسئګ اګه دوی عبادت کوي دا غزات عبادت کوي چا قوی دے. او اډه کسانو عبادت مکو چغه کمزوري دي ضعفافه استاذ ضرورتونه نشپوره کوله اوس یو او خبره بلا کله چې مونږ دات واورې دي اته غټه مسئله بیا د شرک قسمونه بیا چې د مشرکین او اقسام او بیا دعوده معبودانو کفرشتي دی ک جنات دي او نیکاندیا کو بوتان دی د او عجز اوس په کولو د پار الله رب العزت دو خبره قران کې ډیر وضاحت سره ذکر کئي په کولو د پار ته تاسو وکاله پېګل یو چې نو قصص او بل امثال دا پوکولو دا پارے او دری قسمت دلائل کیا نغا ثابتولو دا پارا دلیلی اقلی نقلی و وحیی دا و دی مدعا ثابتولو او امثال و قصص دا پوکولو دا پارا بیا خلق کو مختلف قسمونه دي قرآن کے مختلف ایک قشی برازی ولخلق و غیګنا نو مختلف خلقته نو مختلف قسیب کوي چابه اعتماد په کسرت مانی ماغت و دي کثرت ولو کې سو کې قوم د نوښتو ګور چې دی الله نه د بلچا عبادت کوو نو کثرت کوله ولا فیدار نکړه تدامو آیا چې بلغان نړیری دی نو دو په حق دي نو قران کې الله رب ال عزت وي ولا تطيع اکثر من في الارض ذلوا كان سبيل الله ډيرو پسې بنځي نو قران کې په هکول د پارازن خلک د دي ډیرو نه متاثر وي الله وي ولا تطيع اکثر من في الارض عدل په اړه کوم نقطه ذکر کړی هغه ډیرو په لاره نشن کسانو زنی کسان متاثر ہوئی، اوہ دا طاقت نہ، دلیل نه نہ متاثر کی گئی. اصل شیخ خدا دے چی تو مدعانا و دلیل نه متاثر شي لیکن طاقت نہ متاثر شیدن جا آدیاں ہوا تذکرہ کئی. تاوز دا حامیم سیدھا لگویں روان آئیں حامیم ایات نمبر دی پند رکس فا هم برو فی لارز بغیر الحق و قالوا من حسد من اقوام من حسد او ایتیز و من شک زرور اللہ را بولیدتا تذکر اکی ولی دا قوت ولو، قاقت پاقت ولو زن علماء لکی چی دو بوٹی بیونه سل منگللون چی کنو کنو جوار و تانتا نیش وقت کلی اگوب دا بوٹی او او احکل با یودا با یناکم من اشد مننا قوة نو دیفو وقیبوری طاقتورو لیکن غلط روانو بچ نشو اغانی صاحب طاقت من اعتماد راشی اولاً یروانا اللہ اللہ اللہی خلقهم هو اشد منون قوة وکانو بی آیاتنا دا پوکول دا پارا زنی کسان متاثر وی اغا معلونونا نو دي قارون تذکره وکهئ ګوره قارون سره ډیر مال ولیکن کله چې په روان شو خراب شو اغه نه په روان شیل نو خراب شیل قارون تذکره الله قرآن کې سورۃ قصص اخر کې سورۃ قصص تاسو ګوره خلق دې متاثر وکړه آیات نمبر 76 ان قارون کان من قوم موسی فبغى عليهم واتيناهم من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوب بالعصوه للقوه خلق په او قوس قال له قومه لا تفرح اور پسې وګورځه خلق کسان ته متاثر شتل کنا قال الذين يريدون الحياه الدنيا لنا مثل ما انه ولدو حظ عظيم الله کو وکول د پاره د کیسو کړه الله یې فخسفنا به وبداره الارض کور سره ولي چې خلق داونه وي الله لدې قارون مال پکارون قارون مړ کا مال <سؤال> واغسته موسی السلام نه ورک کور یې واغسته بل نه نه سره د مال نه سره د کور نه الله خخ کو مال والا مال متاثر څه دا په کار شي نو نه طاقت ولر بچی دی شي نه مال ولر بچی دی شي دا په وکولو د پاره که سسدا پاره په وکولو د چې ته راټ مال ډیر شې نو بچبشم یا مال و مال په کار شي ان الله وای فخسفنا بهي وبدار الارض ورپسې سې راځي مالدار سره مرګ لري فما كان له منته اتين سرونههمندو لله مالدار سره مال لګي پله بدل پخپله واخلی نو ماکان مینه المنتصرین دوبیدونه پخپله هم ځان بچنه کا او داغه دلوم دی بچ کا نه دل په کار سلا نه خپل طاقت ولا پخپله په کار شو نوکس کس وی د مال نه غل په اړه د مثال شو د قارون ځنه متاثر وی د صنعت نه کی خود سمودیان ها انتها ته رسیدلی وسم لړش دومره زمانہ رسته دیغه وا کندرات هغه تا ګور سره حیران شي غورونه کې کمرو کې دنه کمرې جوړې کده چا مونږه دلته غټو بلاکون مس جوړول چا وکم صفيال تکړه ځان له جنازي زونه او له چیر نه غده پاتک دو زونه کمرې قبرستان او بیا چې ان راک مونږه ورته جرګه حال کانفرس حال جلسی جلسي زويو داسهغه په ګټو کې جوړ کړ دي چې مونګ کولاو میدان کې د شینشي جوړولې سوق کسانات نه متاثرین او له پاره د سمدیانو قصہ سوق تجارت نه متاثرین او له پاره قوم شعيب قصہ او ورونو کې ټولې جوړې کړې دي ور هر سر کې داسه علاقه داسې زیات چې کورونا کې بار ځان لا ټونه جوړی کړې دي چې سړي سړو مانګه کھوپري دا چې هوا لار وټوم نشته راته دوه نه محفوظ طریقې سره ځان لا کورونا به قبرستانه به ټونهي ګټو کې وښو ما پتړ تب سره هغه کټه موجود دي نو سوق د صنعت نه متاثر دي د تجارت نه متاثر دي نو صنعت نه متاثر نو د ته وګورم أقول لي صنعات لك وكانوا ينحطون من الجبال بيوتاً فلن دين ركت دير زيونك دي تذكيره دا اللّا وي فاخدتهم الرجفة صيحة صيحة الرجفة ولا فكار نشکنا تجارت ولا قوم دو زراعات ولا قوم سبا لقد كان لسباهم في مسكنهم آيات جنتان عن يمين و کی طرف تا او گسره باغونه باغونه ځین علماء لیکي چونه ک خطوته ا میو حاجت نو سړی ولوی ټوکره پر سر کې خدا با ته ودن نشو بلغه نبوت نو ټوکره وډکشو دومره غو ار وخت کې ک تار تاوی دی غو نو لاندې داني پرتی کنه دا مسلسل ک ترې جی دی دومره لوی لوی باغونه څوک دې باغونه نو متاثر شي نو طاقت وي چې موږ اثرت له متاثر کړيږي بلکې حق له متاثر دلیل نه متاقت نه متاثر کېږي لکه اديان مسانات نه متاثر کېږي لکه سموديان مممال دولت نه متاثر کېږي لکه قارون مجر تجارت د صورتو زراعت نه متاثر کېږي لکه قوم سبا دینه مو متاثر کېږي دا قصص د لپار دي چې تلک سوچو کنا تکم کار اختیار استنا سکار به حکای کنه یو نو شیبن نو هته مت تاثیر دا ټول پردښت غول ابراہیم علیه السلام د چانه متاثر نه شه بادشاہانو متاثر ملک ولن نو متاثر موسی علیه السلام د سلطنت ولن نو علیه السلام د تجارت ولن نو متاثر صالح علیه السلام د صنعت نو متاثر بهود علیه السلام د طاقت ولن نو متاثر نو متاثر کنا. د ته متاثر کېږي او حق خبره کرده نو عادیانو طاقت نه نو متاثر او ه خبره کړی وه نو د چا چرچونه مثه اللا خبره وکړانو د قانون مال نه نو متاثر نو تاثر برته د حق نه نه کثرت نه نه طاقت نه نظر آت نه نه تجارت نه یاره دا ډله ډیره د نوزه کو سره دا دقرآ خلافتهله پهې اکثره من پلار دی وقللیو من باې شور تاسو د چې باهړ ه. اکثریت خوطا خر خرابوي کنا اتماسی بارک اصولتی انعام دیکھ خواه صراحات صراح اللہ وی آیات نمبر د پورا صفیق آیاتون نخکاری غالباً ایک سو ای ان سبيل تو ته اکثره منفلر دیجللو کا صیر الله ات او الله ون نه هم الله رسون لا اتې سپارړمبی مخېتونونه ټول ک دغهچټ دښکار نه نو د اتې سپارې لومبی مخې دی کې تاته ای تو ته اکثره منفر دیجللو صیر الله او تاسو سورة سبا وَمَنْ يَقْنُوا سِفَارًا سُورَةِ سَبَا آیات نمبر تیره دیت اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور وقلیل من عبادی الشکور نوอัลتم ویچ ډیر په څیر لاړ نو خراب بشي ولی خو خلقت نه غا ډیر لږی وقلیلون ډیر لږ دي زماده بندگانو نشکر گزار غا ډیر کم دي دی. نو د کثرت نمو تاسو رکھےږي انبیاء خو دغه تاثرونو قبول کړي و دې چا طاقت ان دي قوت ان دی بل شپ کني موسی علی سلام به خبرونو وکړي ابراهیم علی سلام به خبرونو وکړي ولی بلان صالح دنیا بادشاهو موسا السلام خبر نه کړی وزیران موجود او حامان مالدار موجود او قارون حکمت ولې موجود او فرعون د بخاغه خبر نه وکړي نه دا هباب منصورہ د دې شخصیت نیستان نو د دې توې قصص او عام انسانانو سوچ فکر دقی دقیقې حکومت ده دا ساه سبب ده مال د رقامه سبب ده صنعت تجارت زراعت کم کامه وبسببه کوم کوم شیزو نو الله پران کې دا خلق او تذکرې کړ دي حالانکه خلق نورم موجودو قومنه لیکن هغه طرف ته زين سبقت نه کوي کنه کوم شی چې کنه د ټول خلق غنی او زين یو د ماغي طرف ته زين او نو تذکرې کړم او بل همثال دا کوم پر او کوله دا پاره څه مطلب چې سړی نه پيګو نه واله مثال ذکر چې مثال نه کوي لګونه پر تواخل تک چې دې شپه تاسو شي رسول الله مثالونه